Extra třída. Napsal Luboš Zimňok Název posledního příspěvku zněl o medaily Byl jsem v pokušení nazvat aktuální příspěvek, o jakou, jenže to bych si mohl naběhnout. Nový bor má totiž v evropském klubovém poháru dvoubodový náskok a je docela dobře možné, že i v případě porážky nepřijde o první místo, ale také se může v nejhorším případě stát, že nedostane nic. Nechce se mi počítat tzv. olympijský Sonnenborn systém, takže si klidně počkám na poslední kolo. V každém případě, pokud Nový Bor remizuje v posledním kole, je první. Prostě extra třída. V předposledním kole na Nový Bor vyšel německý tým Šachclup Wierheim 1934 s Mameďarovem v čele. Mameďarov hrál s Krišnou, který v Nimcovičově Indické vyrovnal hru a bez problémů remizoval. Na druhé desce má nový bor Zabijáka. Vidit má po šestém kole šest bodů ze šesti. V šestém kole suveréně přehrál bílými Jurije Kryvoručka. Pro zajímavost na Ork se objevila položka Přesnost. U Vidita v této partii činí 97%, u jeho soupeře 93%. Co přesně Přesnost znamená? Nevím dnes a nejen dnes jsem hrál strašnou partii, kterou jsem prohrál. Moje přesnost byla větší než 90%, soupeř hrál také jako bůh. Pokud hraje za nový bor Vojtašek, není třeba spekulovat o výsledku. Remíza Neprůstřelný, ale také neprůbojný Radek Na čtvrté desce si David Navara pohrál s Denisem Wagnerem. Partie na jednu branku a Davidova zasloužená výhra. Francouz Masnic nevymyslel na Nelse Grandeliuze a partie skončila remízou. Na šesté desce stál David Anton po celou partii lépe, ale v časovce mu jeho soupeř ještě umetl cestu k výhře. Moravská Slávia Brno si bez problémů poradila se španělským týmem Androjo Valencia Origin Chess. Na první desce remizoval Bartek Heberla. Na druhé přehrál Martin Neugebauer a Marcina Sepina a na třetí desce strestal Tomáš Polák hrubku Enrika a Korteja v časové tísni. Na čtvrté desce v pohodě remizoval Jakub Kůsa a remízou měla skončit i partie na desce páté. Jinže s Androu se rozhodl dát Kubovi roubalíkovi předčasný vánoční dárek, když si nalezl dámou domatu. Také Jáchym Němec stál na šesté desce skoro celou partii lépe a také dostal předčasný vánoční dáreček. Tím B až Frýdek místek dostal kosovský tým Dardania. Madíky z Frídku místku tentokrát podpořili jejich kapitán a trenér Lukáš Vlasák. Možná by frýdek místek vyhrál i bez něj, ale z jeho účastí bylo vítězství o dost výraznější.